Oké. Okay. Uh, well, uh, uh, a Nem tudom, hát tényleg, amit uh, is <laughs> jól, akkor én is <laughs> megpróbálkozom a kérdésre. Szerintem, hogy jó, aki mondott, az nagyon jó. Nem tudjuk, hogy milyen tárgyalási uh, lettek volna még a magyar kormányzatnak, hogy uh, a feltételeket javítsa. Én azt gondolom, hogy amivel kezdtem ezt az egész panelt, hogy abban azért nagyjából egyetértünk, hogy a távú, iszonyatos problémákat tesz, az ember próbálja elkerülni, és én azt gondolom, hogy tényleg egy ilyen forintbedülés és államcsőd, az, az nagyon komoly problémát volna. volna. Valószínűleg én vagyok a miniszterelnök, ami tényleg egy ilyen gondolat, kísérlet csak. Feltételeznem, hogy én is, igen. Ugye, nem, hogy nem tudom, hogy, hogy egy abban a helyzetben tényleg mit csinál, vagy minden, de azt gondolom, hogy valószínűleg én is fölvettem volna, mert mert az ember, aki időtjen, életet nyer, mondja a közmondás, tehát ö, megpróbálja elkerülni a bajokat, de még egyszer megpróbálni valami olyasmit is csinálni, amire egy Gábor is utalt, és a többiek is utaltak olyan politikákat elindítani, amik valahogyan paradigmából kivezeti utat jelölük. Hát a védelet olyan régóta ezt mondogatja, hogy a a, a, a magyar politikai elit, egyszer nem elég invenció, nem elég kreatív. Követjük ezt a neoliberális utat, ezt a modellt, amiről itt a, az előző ö, blogban is szó volt, amit készházárásán nagyon egyszerűnek tűnik, politikát bevanzálni, külföldi tölkére alkozni, nagy projekteket támogatni, nagy útépítéseket, meg nagy gyárakat felavatni, ilyen hangok, meg hasagokat. Arra egyszerűen nincs energia, kreativitás, érdeklődés, felelősség vagy elszántság, a magyar politikában, hogy merjen kicsiben gondolkozni, és, és azon gondolkozni, hogy hogyan lehet a lokális, lokális fejlődést elindítani, e, hogyan lehet a, a csereháton is valami gazdaságot létrehozni, ami, ami lehet, hogy csak lokális és csak egy subsistence-ekonomia a létfentartást tesz lehetővé, de hát azért az sem elvékes, az embernek a létfentartása lehetővé van téve. Hát én szerintem ezeken az alternatív utakon kéne gondolkozni, amivel mi is ezt a fanát is indítottuk, hogy hogyan lehet a rendszer logikájának a szorításából kicsúszni, vagy legalább kijegcsúszni. Aztán lehet, hogy a, a sok kis változás egyszer te egy paradigma változásba megy át, de lehet, hogy az önáltatás, és persze benne maradunk ebből, benne maradnánk a a rendszerbe, ha megpróbálják veled ki ilyen menni. De nagyon örülnék, hogyha a magyar politikai ezen gondolkoznak, hogy lehetne egy picit másként visszaomni a globalizációhoz. Talán ez a mostani krízis ugye érdeztő lesz, tényleg, hogy, hogy újra gondoljuk, hogy hogy a globalizációtól való függése nem csak pozitív, nem csak multik, meg beruházások, meg pénz, nem tudom, hanem hogy az egy külteni negatív uh, konzekvencia is vannak, és hogyan lehetne hát, uh, több le állni. Csak egy apróság, uh, uh, Bill Clinton nemrégiben azt iratkozta, hogy vissza kell térni a mezőgazdaságot, önfeltartóvá kell tenni, tehát hogy minden ország ugye próbálja meg önfeltartó mezőgazdasági művelni, és ne exportorientált mezőgazdasági politikákat erősítsük. Ez elég meglepő, hogy egy amerikai elnök ilyeneket mond. Más nyugat-európai politikusok, legalábbis retorika szintén nagyon radikális dolgokat mondanak. Magyar politikai érzben meg se fordul az ilyesmi, vagy, vagy legalábbis a szavak lehet, hogy félben de nem mondják ki, hogy egy picit ezen gondolkozunk. Legalább most, amikor ilyen válság van, hogy hogyan lehetne a globalizáció szorítására együttelés. Úgyhogy még egyszerre válaszol, akkor legyen egyértelmű, igen, de... Bocsánat, csak akkor meg nem szólaltak meg először, tészen,